u njegovom kondaku a u kondaku je sumirana poluka, kanona i sumirano ono što bismo trebali da doživimo i izvučemo kao neki zaključak duhovni u njemu Pobraćamo se duši svoj, pa kažemo, dušo moja, dušo moja ustanu, što spavaš, kraj se približuje i uplašit se. Preni se dakle, ustani i pripadni molitveno Hristu, koji je svuda i sve ispunjava. Tako duh sveti, preko svetog oca Andreja, podsjeća i nas, braći i sestre, da se i nama kraj približava. Neki od nas u, u mlađem uzrastu, neki u srednjem, ima vjerovatno među nama i onih u onom odmakvom životnom dobu a svima nama kraj se približava. Smrt, kako kaže propodobni otac Teodor Studit, jedan od konstruktora velikopostnjih bogosluženja u posnom triodu, prvo često prisutan sa svojim izrazom. Njegov izraz je zaista poseban, dubok, prost pravisnažen i jasen i istinit pa na jednom mjestu poučavajući svoju mnogobrojnu bratiju održavajući duhovni nivo iako je to bratstvo bilo sabrano u mnogo ludnom gradu Carigradu ali znao je sveti Java kako da zaštiti sebe i bratiju ne zidovima nego sjećanjem na smrt Taj zid ne može duh svijeta da probije. Oni koji su njime opasani, na sigurnom su i svi bez izuzetka pripadaju jedinom pobjeditelju smrti. Jer tamo gdje se ljudi smrti sjećaju, tamo je i Hristos prisutan. Jedini pobjeditelj smrti jedini Vaskrsitelj pa na jednom mjestu utvrđu, utvrđujući bratiju u tom sjećanju kaže im da smrt ne čeka ona ide ka njima a dani naši dani kaže ga idu od nas Evo vidite i ovaj dan. Jutro se svanuo i otišao. A smrt sve bliža svakom od nas. I treba znati, braćo i sestre, da će nas ona sigurno osjetiti. Dodirnuti. I kako kaže... Sveti otac Andrej, duhom svetim, a duh sveti zna, braćo i sestre, mnogo više od nas, ali i otkriva u crkvi, pa kaže, obraćujući se duši, a zapravo staljujući te riječi nama u usta, da se mi svojoj duši obratimo, pa kaže, dušo moja, dušo moja, ustani, što spavaš? Kraj se približuje i uplašit ćeš se. I zaista, susret duše sa smrću je strašan, braći i sest. Možete zamisliti kako je strašan kad je ljudska priroda i u ličnosti Gospoda Isusa Hrista zadrhtala pred smrću. Nije se uplašila, ipak osjetila strahotu tog susreta. Istina u smrti gospodnjoj i u njegovom, vas, njegovom vaskrsenju mi smo smrt satrali ukoliko smo sjedinjeni sa njim. Zato i kaže se u kondaku produžetku, u produžetku ustani što spavaš Raj se približuje i se, nego ustavši, pripadni njemu, kome, Hristu, koji je pobjedio smrt i koji je svuda i sve ispunjalo. Zato nas crkva priziva, braću i sestre, da budemo mudri, da budemo oprezni, da budemo svjesni, Da se zaista kraj svima nama približava. I u tom trenutku nikome neće pomoći ni brat, ni otac, ni majka, ni žena, ni djeca, ni kumovi, ni prijatelji. Niko, braći i sese. U tom trenutku može samo gospod da pomogne. S tim što je drugo važno i vidite crkva nas tome uči i da to počeća da se za Hrista vezujemo dok smo živi, sjećajući se smrti. U građanju našeg pokajanja, sjećanje na smrt, ima, braće i sestre, možemo slobodno reći, središnje mjesto. Svi sveti oci, svi sveti pokajnici i učitelji pokajanja Uvijek su se sjećali smrti i učili svoje učenike, svoju duhovnu djecu, da se sjećaju tog velikog i neminovnog dana i susreta. A mi ne znamo kad će koga osjetiti smrt. Zato je važno da se sjećamo koliko je danas, jer one će možda već sutra ili preko sutra ili za 15-20 dana doći posjetiti nekoga od nas a mi ako se ne budemo sjedinili sa Hristom ne samo što ćemo se uplašiti braće i sestre nego život bez sjećanja na smrt obično bude preispunjen e, grehovnim dijelima i onim lakijim I onim teškim, a grijeh ukoliko nije omiveno pokajanjem, čini dušu nesposobnom za prohođanje onim podnebesnim prostorima. I njoj je na tom putu izuzetno teško posvjedočenju Svetih Otaca, a neke duše i ne uspiju da prođu strašna mitarstva. Zato je vrgo važno da u periodu ovog časnog posta, u tom dragocijenom periodu, razvijamo tu duhovnu dimenziju i koristimo to moćno duhovno asketsko sredstvo sjećanja na smrt. Treba početi a Gospod će pomoći jer ko se sjeća smrti braći i sestre kažu sveti oci on teže griješi a ko u tom sjećanju napreduje, on uopšte ne griješi i njegov život postaje duhovno mnogo kvalitetniji za razliku od onih koji se smrti ne sjećaju i kao takvi raspadaju se u lažnom živenju, preispunjenom sujete, obmane i grijeha. Zato ovaj kondak dobro zapamtimo, jer to nije pjesnički izraz, to nije projava emocije jednog čovjeka, to je projava, braće i sestre, duha svetoga, duha istine, duha očevog. To je projava duha Božijeg, duha utješitelja. Taj duh, duh sveti koji nam otkriva da ćemo umrijeti, koji nam otkriva da se smrt približava, on je tu da bi nam pomogao da kad dođe taj dan, mi ne budemo ustrašeni, uplašeni, nego primivši ga u crkvi kroz sveto pokajanje, budemo hrabri, braći i sestre, i njime pomazani i utvrđeni. A duh sveti je duh života, a ne smrti. Duh sveti je duh oca besmrtnoga, zato oni koji su njime pomazani i kroz njega sjedinjeni sa ocem nebeskim, vjerom i poklonjenjem, sinu, očevom, vaganu u miru. I oni smrt više ne doživljavaju kao neznabošci kao oni koji nisu uključeni u život crkve i kao nepokajani grešnici. Nego smrt doživljavaju kao dveri koje ih uvode u život, istinski život. A da bismo imali takav doživljaj smrti, kad ona dođe, braći i sestre, mi već, koliko je danas, Treba da je se sjećamo. I kad dođe, neće biti strašna, jer će nas upravo to sjećanje snažno i neminovno privoditi njemu, kako i kondak govori. U Ustani dušu i pripadni Hristu, koji je svuda i sve ispunjava. Suština ovog posta jeste upravo u tome ne da pripada onjem da se pokvanjamo njemu da od njega vraćajemo i sve se tražimo sve što nam je potrebno a ovaj kondak otkriva nam da je nam on potreban i potrebni od bilo koga drugog da samo on može da nam pomogne kad dođe taj strašni dan kad dođe smrt i smrtni čas zato i mi Ovako, to su za mnogi od nas novi koraci, za mnogi od nas nove misli, nova osjećanja, novi put. Neki od nas nikad nisu koračali tim putem, ali bolje je da zakoračimo mi ka njemu, nego da smrt koja svakako korača ka nama, zatekne nas nespremno. u prošlom. A strašno je braćo i sestre umirati bez Hrista, tako dakle, strašno je i živjeti bez njega. Crkva ovim postom želi da nas nauči tome kako da živimo da bismo mogli da umiramo sa vjerom u vaskrsloga, a tom vjerom, braći i sestre, onaj koji živi, onaj koji umire, on će sigurno je i vaskrsnuti silom onoga u koga vjeruje. A mi u crkvi vjerujemo u vaskrsloga gospoda Isusa Hrista ovim postom i sjećevići se smrti u ovom postu mi idemo ka cilju, ka njemu vaskrslom. I zato osjećanje na smrt u vaskršnjem postu ima zdrav kontekst. Dakle, sjećamo se smrti da bismo dublje doživjeli vaskrsenje Hristovo i dublje osjetili i naše vaskrsenje, ali samo u zajednici svetotajinskoj zajednici sa njim, jedinim koji je smrt pobjedio. Duhom svetim i mi, braći i sestre, daj Bože da tu svijest imamo, tu vjeru zadobijemo, da bismo i život besmrtni imali još ovdje, u vremenu da bismo ga naslijedili i u blaženoj, vječnost. Molim vas, drastve bogodičice našu i svih svetih. Amen. Bože, dajte. da I voza kako da bude zajednica i njega i svakog od nas pojedinačno i naravno kao što je na jednom čokotu je oza i svi grozdovi ujedinjeni, tako i u crkvi ne može biti drugačije. Zato treba da prepoznamo u ovoj liturgiji pređe osvećenih darova, jer ona to na poseban način otkriva u potrebu gospodnju za našim dušama i za našim tijelu, pa da i mi odgovorimo na nju, braće i sestre, Ganuti ljubav Ljubospodnju, jer ako naše srce ne bude ganuto projevom ovakve ljubavi, neviđene ovakvu ljubav, ne možemo da sretnemo nigdje, ni u porodici, nigdje u ljudima. Ovu ljubav donosi samo Sin Boži, donosi sušta ljubav. I nudije kroz svetu liturgiju. Zato kad pristupamo svetom pričešću, pa i danas pristupimo, braći i sestre, sa sviješću da Gospod voli čovjeka, da je došao, ne danas provjerava, ne danas mjeri, nego danas spasava, a spasenje i jeste u zajednici sa njim, u svetom Pričašću. Dakle, oni koji imaju potrebu za tom zajednicom, sa ličnim Bogom, trojipostasnim Bogom, sa Otcem i Sinom i Svetim Duhom, neka priđu i neka se raduju. A oni koji tu potrebu još nemaju, neka se mole gospodu da im je otkrije, jer ona postoji negdje u njima, samo je prekrivena raznim lažnim apetitima i lažnim potrebama i suvišnim, opasnim i zlim željama. Ovdje u Svetom Putiru, braći i sestre, mi ispunjavamo sve svoje najdublje želje. U Svetom Putiru mi primamo i imamo i primamo kleb naša Nasušnji. Sve ono što čovjeku treba. Čovjek koji se sa takvom sviješću pričešćuje, on je miran i bogagodaran Bog. Budimo i mi takvi danas, budimo takvi i u sve dane života našega, jer u svim danima života našega gospod sa nama kao što je i ovom danu, i ovoj sveštenom službi.